Haya ni matangazo ya idha ya kiswahili ya radio isangadino tunatangaza kutoka jijini Bujumbura. Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhutasari wake. Matumizi ya pesa za kigeni ya pigwa marufuku katika shuhulizandani nchini Burundi ya tangaza benki kuu ya kitaifa BRB. sheria ya kulisha ngombe zizini ya zua hisi ya tofauti katika... Katia wafugaji Trafani bugenda na Mukowani Gitega Na katika habari za taifa, Marekani ya hofia Muvutano kuongezeka Tigley Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji Mitambu inaungozo na François Akimana Hapa studio msomaji ni Mimi Romare Denio Habari Kamili Mzunguko wa watu una, unaotia hofu, unaripotiwa kwenye kijiji kinanila. Tarafani gitela njimu kwa ni muyinga kijiji kinacho pakana na inchi za Tanzania na Rwanda. Katika mkutano wa usalama, udofanyika kwenye kijiji hicho jumatatu hii. Governor mkwa huo hameomba laia wote kulinda usalama paupande wa, wa viongozi wa vijiji Jean-Claude Barutwa nayo anawataka kufuatia kwa karibu yanayotokea katika mazingira yao Biashara ya magendo ya mifugo inaripotiwa katika tarafa za Buga uh, tarafa ya Buganda mkoa ni Chibitoke na kupelekwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuiuza kwa pesa za kigeni Governor wa mkoa huo ameonya wafanya uh, wafugaji akisema kisima kuwa kundi la ngombe wa mtakapo kamatu kwa ngombe wanao kwa njia ya magendo kundi zima alitakamatwa. Kareme Bizoza anaonya viongozi wa mita wanao kifua watu wanaofanya biashara hiyo kuwa watachukuliwa hatua kari. Wafugaji wakijiji bitare tarafani bugenda na mkua ni gitega wanamitazamo tofauti kusu tekelezaaji wa shiria ya kulisha mifugo zizini itakayo anza kutekeleza wa tangu talene okutoba mwaka huu. Baadhi yao wanasema kuwa shiria hiyo inakuja kuwa vunja moyo huku wengine wakisema tayari wameanza kulisha zizini mifugo yao na kuwatoria wito wengine kufuata nyayo zao. Hata ivoo waziri wa ufugaji anasima kuwa wakulima ambao bado wanamashaka ya utekrizaji wa sheria hiyo ni wakazi wa mikoa ya mwaro na buruli kuringana na uchunguzi ulio na wizara hiyo. Na banki ya kitaifa BRB imepiga marufuku matumizi ya pesa za kigeni katika shuri ya, yoyote ya maripo kwenye ardhi Burundi akizungumzana na wandishi wa habari Jumanne hii kiongozi wa idara ya mawasiliano katika benki hiyo amesema kuwa wanaotaka kulipia bidhaa za kibiashara kutoka Ngambo wanatakiwa kuomba ruhusa marumo Diane Joceline Bizimana anasema kuwa atakaye kiuka sheria hiyo atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi Lejo isanganiru ni kiboko yao. Na mtunaendelea na tarifa hii ya habari tukifungua ukurasa wa kima taifa ambapo raisi wa Afrika kusini silele la mafosa hamisima hasia zizo sababisha mawagi nchini humo hazigiawai kushudiwa tango kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Kuringana na shirika la habari la Ujerumani DW machafuko hayo yamesababishwa na maandamano ya wiki nzima kupinga hatua ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma kufungwa miezi 15 gereza na mitano gerezani akilihotubia taifa jana usiku la mafursa amesema baadhi ya maeneo ya Afrika Kusini yanakabiliwa na Siku katha za vurugu uhalibifu wa mali na uporaji ambao haujawai kutokea katika historia ya demokrasia ya inchi hiyo. Watu kumi wamewawa wengine wakiwa na majilaha ya risasi waliwapata bada jeshi kupelikwa kwenye maineo katha ya inchi. Watu 189 wamekamatwa la mafosa amesima aliamuru jeshi lipelekwe kuwasaidia polisi kukabiliana na waandamanaji. Na marekani imesema kuwa inawasiwasi mkubwa juu ya mvutano na ripoti za mapigano yanayoendelea katika eneo ratigle ya mahalibi mwa Ethiopia. Kuringana na shirika la habari la uingereza BBC Wasiwasi wasi uo umekuja baada ya mkua. Sela za kigeni wa umoja wa ulaya Jeff Sepp Borele ambaye amezitaka nchi wanachama kuzingatia kuwekwa vikwazo juu ya mgogoro huo. Marekani mesistiza kuwepo na makubaliano ya kusetisha mapigano ingawa mapigano ya katika maeneo ya Tigle na Amhara Eneo Ambalo Linahasia. Wapiganaji wakundi la kisiasa la Tigle People's Liberation Front uh, kwa ufupi TPLF sasa wanadai kuwa wamechukua mji wa Korem na Aramta wakiwa wanaelekea eneo la kusini. Kuna wasiwasi kuwa mapigano ya kuendelea na kupunguza jitihada za kutoa misada ya kibinadamu kwa mamilioni ya raia walio atirika na janga hilo maelfu wanaaminika kuwa wandani ya mjezi minane ya vita huku zaidi ya watu milioni mbili wamerazimika kukimbia makazi yao. Na laisi wa Venezuela ni kurasi maduro, moshirika mkubwa wa Havana, ameweka wazi msimamo wake wa yare ya nawe ndelea nchini, nchini kiba kibaini kuamba anaunga mkono muenzake Miguel Diaz Canele, Raisi wa Kiba na kwa serikali ya mapinduzi ya Kiba siku moja baada ya maandamano ya kupinga serikali Nicolas Maduro amesema Venezuela na Kiba ni unchi lafiki fikiti na ndugu wa karibu na kusema Kuwa bila shaka Kiba itaondokana na shida inazozipitia kwa sasa kulingana na shirika la Habari la Ufaransa ile eh, fee awali Raisi wa Kiba Miguel Diaz kanel alilani vikwazo vya marekani ambavyo vimeongezwa katika miaka ya hivi karibuni shida za kiuchumi ambazo nchi inakabiliwa nazo hasa na uhaba wa na kukata mara kwa mara kwa umeme kutokana na maandamano ambayo haya hayajawahi kutokea kwa miongo kadhaa mwishoni mwa wiki iliyopita oh, na tuliuelezea tarifa ya habari ambayo inazungumzia mifugo ambapo wafugaji wa kijiji Bitareta rafani Bugenda na Mkuwani Gitega wana mtazamo tofauti kusu utekelezaji wa sheria ya kulisha mifugo mifugo zizini e, wakisema kuwa wana mtazamo tofauti ambao na wa wale wale wanaosema kuwa sheria hiyo inakuja kuwavunja moyo huku wengine wakisema tayari wameanza kulisha zizidi mifugo yao na kuwatolea wito wengine kufuata nyayo zao hata hivyo waziri wa ufugaji anasema kuwa wakulima ambao bado wana mashaka ya utekrizaji wa sheria hiyo ni wakazi wa mikoa ya Mwaro na Buruli kulingana na uchunguzi uliofanywa na uizara hiyo Mwisho kabisa wa tarifa ya habari ya mchana waleo. Shukani kwa wewe kuntega sikio tangu mwanzo hadi hadimwisho. Shukani pia kwa fundi mitambo eh, Fransuwa Akima anaariye niwezeja sikipari popote ulipo. Lakini ni kuombe lathi kwa kasoro zizo jitokeza katika tarifa hii nzima ni kuahidi kukuretea tarifa nyingine hapo. Saku minamuja panapo majariwa. <mucho>